Begisai nagusia zurekin pantzo hiri garai eta sagikotaren homotik orgarre. Oragerren ere hasiak dira mugitzen espaitute ondardakitegirik nahihien lretan, Badakiite bilagerbi sindikatak ango bi ere eremu beistatuak dituela baten plantatzeko Ram Michel Camu orareko uzapeza begisil Frantzian biegunetaik emazte bat hiltzen da, bizilagunak eman kolpen gatik. Emazteak jasaiten ituzten bortizkerien, do, bortizkerien kontrako eguna da. Aste hartau, hainbat ekitaldi izanen da, gaur, baiona, mirritze eta azparnen besteak beste. Jaltu gutxi egiten dela zaldiferietan, horien zuten da aspaldidanik, badira lere oraino eta beharrik, eta atzo, eletako santa katalinetan, egin horietarik bat segitu dugu zuzenian bezala. Eta kiroletan sortu da txingudi jugbi eskola, endaia irun ondakabiako aurrak biltzen ditu, hauen aurkezpena, berisailau burulatzean. Lehenik aroa zurekin Charlotte. Eta bai, momentuko tze hori akalmatu da, doni bani garazin, bainan hori ukenen dugu bakarrik, odeiak ere, eta temperaturak amabik radoren inguruan izanen dira. Hondakintegirik ez dioten banderolak ikusgai dira oraarren eigu hauetan, mobilizatzen hasiek dira jakin maiitute bilagerbizinikatak bi eremu beistatuak ditu berenegian, helduden mailatzean etxi behar laen azparneko azketako ondakintegiaren ordezkatzeko. Ja Michelchel kamu orareko auzapeza. Ba, dila hileite bat terdi, abe xatu dute, bide eta garbi, e, ala rexerxe de zit zitela eta eskolerian. Azketako site hori, e, etxiko bita, edoen amostian. Iduriz, e, bideku bi zit badira gure herrian. Ta, ta nahizutean estudioakin ikusteko baliatzen hal zuzten ez, zit horiek. Hazta ko, bizugira, kampanio proprekin, oh, uh, joan den orzialian ikusteko zeiten ahalzen, uh, vitorien uh, ikusteko. Enzo no une kanpaio propre amikuseko inguramenaren aldeko elkarteko kideri laguntza galdegin dute beraz, ora arre neok ez baitu azketak gisako ondardakitegirik nahi bil garbi sindikatak, bost ereu azterzen ari ditu, azketako ondarkintegiaren lekuko hartzeko eran bezala bi ora arren kokatuaka emazten ganako bortizkerien kontrako eguna edo nazioarteko eguna da, haste hartuntan, naiz eta emazten kontrako bortizkeria gero eta gehiago haipatzen den jendartean, zenbakiak berez eminzo dira eta oreino informazio eta pedagogia lan ahondia bada egiteko, nazioarteko egun horren markatzeko, hainbat izordu antolatuak dira, haste hartuntan, intzageta. Bortizkeria sexualak, seksistak, etxean lan munduan, Bortizkeria amabost eta berrogoi urte arteko emazten eriotz eta ezintasun iturri nagusia da munduan. Europar batasuneko herrietan, emazten euneko berrogoi berrogoi tamarrek, Bortizkeria pairatzen dute beren lantokian. Lapurdi Basenafarroa eta Siberoako datuak eskuratzea biziki zaila izanik ere, Frantses Estatuan bi egunero emazte bat iltzen da bikotekideak eman kolpeen gatik, Eta sei minuturo da emazte bat bortxatua. Bortizkeria horien salatzeko hainbat itzordu finkatuak dira aste arteuntan. Bai honan, elgarretaratze bat eginen da, seiak eta arditan erriko etxaitzinean. Bortizkeria seksisten kontrako elkarteak duan tolatzen eta enpeak ere bat egiten du deialdiarekin. Ondotik, filma bat izanen ikusgai biarritzeko hoaial aratzeko sortziak eta erditan. Eta aste azkenean, planning familia taldeak antzerki bat aurkezten du eta eztabaida ondotik ipar baionako albizia gelan. Emazteik diote elkarteak bere aldetik ere elgarretaratze bat antolatzen du haste arteuntan aratzeko zazpietan azparneko Elizako plazan eta sortzietan piknika eta filma emanaldia aldia eihartzean. Eta PAF, edo purun alternatiba feminist elkarteak erri universitate bat antolatzen dugai horren inguruan, abenduaren lauetik xaierat bayonan elkarteunen parteide bat, entzun zegolegomita izanenda, goizberri xaioan. Carmen Gixasola, libro, emazte hau preso zen milabeatziun talargoita amaretik, lehenik frantzian, gero espaniako karzel desberdinetan eta azkenik araba zabaiakoan, azkeni labete hauetan, irugaran irradoko presoaz zen, erenai baita, egunaz libro eta gauaz zabailako espetxerat sartu behar zuela. Estrasburruko Europea repaitegiak kondena gluzaazten dituen derako parrot doktrina gaitzetxi eta horren aritik hartu du erabakia Madrileko enzutegi nazionalak gehiago dena, deliberatu du joanden ekainaren lauian bururatu zula bere kondena Carmen Gixasolak, baina realitatean eren bizala, ez du atzo baizik bururatu. Carmen Gixasolaz gain, ene koa izpuru ere libratu dute atzo hau 2000 eta behatzi azgeroz presosen Granadan abekzale gazte mugimendu debekatuetan parteide izana gatika. Akitaniak diru laguntza batzu bostkatu ditu hemen gaindikoen presa edo sede batzu enfustatzeko. Besteak beste ogoita 2000 euro tierri bamaz patizierangeluar famatuari saltegi berri bat idikin baitu bayonan 2000 euro isturitze eta 8 zelaiko harpeakude atzen dituen eza herrelari, di, etxiak diren bi galerien numerizatze eta bisita virtualaren bisita behaz sortzeko eh, 8.000 euro doribane loizuneko arrain kooperatifari arraintzaren justatzeko eta ekoizpenaren transformazia ateli erralaguntzeko astapen batean bost lan postu sortu nahi ditu kooperatifak sortzietar ateltzeko bigeren urtean, bestarari oraino, ogoita eme sortzi mila euro kautzu eta sintetiko sailean bidden bildozeko emak enpresarientzat langileen forma kontsa xeilen laguntzeko bereziki 6 6000 zazpiunta Amekaektara landuak dira laborantza biologikoan departmenduuntan laborantxako lugen ehuneko bi kaotstspata zenba honekin departenddua azken leian kokatzen da Akitania mailan, eta Akitaaniaak ere 1 .000ektarekin ez espanturik jantzia mailan uh, espaita zazpigin lekian baizik, Ala izanik ere. Thomasergi Biharko Lugaren elkarteko kideak zenbaki erakorketa baiiko egiten du, lehenik dula hogoiurte 0 baitzen, eta bestetik laguntzekin instalatzen diren laborarien euneko goia, biologikoan egiten baita, oraia, entzuren dugu, eta ari beretik, bioakiten elkarteak antolatzen duen bioaren bidearen karietarat, etxalde, biologikoen bisitak eginten dira, eguna hoetan, lehena asteartuntan berian, aierrako, maite eta baina dualden etxaldean, ardiez nadun askuntza biologikoa ikus ditaike, eta hor, kabalen osagarri Aipatuko da beleziki Eta biar dona istin Beniat eta Mikel Negeloa eta Peio Jauregiren Etxaldean Goizetik uh, goizeko behar sekteritai Egoer ditara Ardiez eta aragitako behiekin dira Eta hor plantatzia, transmisioa Eta biologiko moldera talatzia Aipatuko dira Santa Catalinako feria eletan atzo eta egun Potioka eta Zaldi feria zen atzo Tratulik estelagiago bizigiten ere iten da Marian ez gurruztiak uh, lankidea baten elekuko izan da Zertu zuzuk, Schaltzeko? Schaltzeko? Uh, Hiru Samari Hiru ondala ah? atanai uh, Alaueon gilo itzuli orta Zizteako ah mehatzen? Ez gia zoraikako ez uk somalla indeno zo ta rota rota 85 ta eta zuke Negi ikusiz o o beretan angera handa oinen ta. Ba, urrun ala da. Laxatzen ba. Honek ondiz PC e onabe tie futu. Ba, hala ixten duzu beti, bai, utanita maruxte egiten duzula, eh? Uh, Arginordoki jauna dugu hemen eta beti hor ta beti ateatzen. Ba, beti jaure. Be <laughs> pa, pasione baden beauto, aziki. Bistandena, bistandena. Ziste bat ere, honokoan zeurik zisteakomeatuko gau, jemen. E, eh, ba, ba, akomeatuko, ja. Urteguziz urte horreke hosten nazta, eta, bo. A, ba. Eros legutihu, hai? Hala, hala, hala. Obliatia zira pleatzeat? Gaxo, gaxo, Ge, gaxo. Geberba horrekeinen noindar bat. <risa> Santa Katalinako feria segitzen da egun eletan, egun behien feria, eta beha horrendien lehiak eta... Gomita Gumitabat baiunako mediatekaratatxaldiuntan, odre oken dokumentalaren aurkezpena, Buenos Aires eta Monrealeko Eskualduneri Buruzko erreportaiada Euskaraz Francesko Azpiti Tuluikin. Ara txaldiuntan ikus eta laurdenetan gamezala baiunako mediatekan. Bilrolak eta pilotan partida hitsa katzo superprestzileaketaren abiltzeko garatenian don ibaek garazin bidabazle ize eman baituteian partida da lehenian hamuleek irabazi du berroi eta hogeita batta Elgarten kontra eta ondokoan saldi behar berroi haaseai nausitu da palomezi. Eta Europan haintzindaria izanen da Mugaz Gaindiko Rukbi Eskola orkestu dute berriki, bidasu atzingudi Mugaz Gaindiko partzu bultzatu proiektu unen bitartez, endaia eta irungo rukbi taldek, irun ondarrabia eta endaiako aurrak bilduko dituen eskola bateratua sortu dute aito grazkin. Endaian rugbia, ondarri eta irunen berriz futbola, horiek dira urren artean kirol maitatuenak, baita praktikatuenak ere. Gipuzkoan foro aldondiak kudeatutako eskola kirola jo eskaintzan futbola da nagusi. Ruk taldeek zaitasunak izaten dituzte eskola kirol jarduera hauetan beraien eskaintza zabaltzeko. Irunen eta endaian ruk taldeak daude, ondarri bian berriz ez. Ogasgaindikoa partxorkoaren bitartez Txingudi Rugby Eskola bateratua sortu dute. Bidasoaren bialdetako aurre hizuzenduta. Iñaki Alberdi Irungo Rugby elkarteko lehendakaria. Osea, Finasia de Morán ego deu aukera. Ta eh lehenengo urtean probatzeko eh e, indira eskola bat hemenen daian, beste, beste bat Irune bueno, eta beste bat Hondarribia. Ordun, bueno, hori ja dela dela eskolako baibenak eta eta kausortzi babenekin. Orduan, eh bueno, hori guretzako osea aurreako gustuen dugu gausa ona izango dala, aurrak e, rubia rugbya zauzegonik hondarrian futbolla eta arrauna nagusitzen badirare rugbyaren zaletasuna indartzeko ekimen garrantzitsua dela dio somen zagaltzazu ondarribiko autetxiak. E, denentzako saio bereziak e, egitxea. Orduan alderri horretatik nire dut badugula e, beharra batetik eta badugula e, marko bat e, kolaborazio horretarako. Hortik aurrerakoak esan edut, oh, ja, eskola edo txingudi, txingudir, eskola modura etorriko den lanketa, behar bada horrengoen, ere ikuspegitik, bigarren pausuan geldituko litzateke nion, oinarri hori behar berrezkoa Buh, bai, bai. Oinarriaren ikuspegitik eskuletako ere muetan behar duen lekuan txertatzeko Ikasturte honetan programa piloto bat jarriko da ikastetxe batekin Rukbia praktikatzeko aukera egongo da Txingudi rubi eskola ikasturteuntan abiatuko da, abidasua txingudi mugaz gaindiko partzuerruak diruz lagundurik, irun ondarrabia eta endaiako aurrek eskola bat eratu batean parteartzeko, aukera eukanen dute eta nazioarteko aktualitatea bere alazuekin Kristof eta Batik eta Irakeko di ala provintziako bi irietarik kamporatu edo kasatu dute estatu islamikoa. Ipagaldian Irak eko milizia eta kordo borokalarien elkarlanaren emaitza izan da, aldiz ego mende baldeko alambar provintzia handian zailtasunak dituzte armadak lan haundiak ukanditu han eta mutureko islamisten alde gelitu ez diren tribusunitak dira eristenz, erisistenzia nagusiak Uda arte luzatu dituzte, irango programari buruzko negoziazioak, bost gehi bat taldeak eta iranek ez dute, hain zin ikusi epean akordiorik ardietxi ala ere baikora gertu dira munduko Eri alde kalde batetik eta irangor lezkariak bestetik azken hauek eintzin pauso azpimarra garriak egin dituztelako, ahatik e, negoziazioak luzatzia erabaki dute eta beste data bat ezari behin betiko akordioaren argri esteko, 2008-200 ekeinaren ogoita amara. Amerikan estatu batuetan Michael Brown erailen zuen polizia karguri gabe utzi dute hola deliberatudu erri ausitegiak gizonak sei balaz tiraturik hilz zuen emezurtziorteko gazte beltza Arriduraren ondotik, erritaren keishua du erabaki unek, eta gaur azarroaren ogoita bosta, emazteek pairatu bortizkeriaren kontrako nazioarteko eguna, una Erdogan Turki Turkiako presidentak ergana, Gizonak eta Andreak dira parekatu naturaren kontrakoa da, islamak balio jaundia meiten dio amatasunari, eta hori ez dute urehtzen feministek.